А я сподіваюся, ці ноти, які ви вже почули, є для вас знайомими, адже ми розпочинаємо шостий випуск нашого подкасту Ушток. Як завжди, з вами незмінний ведучий Олег Грипецький та людина, ім'я якої не можна повторити більше трьох разів підряд. Вальтер Волзбергер. А ми приступимо до нашого гостя. Як завжди, сьогоднішній випуск у шток ми проведемо із цікавою, творчою і неординарною особою. Думаю, що багато хто з вас вже знає цю людину саме завдяки його роботам, можливо, завдяки його творчій діяльності, можливо, завдяки його свідомій суспільній діяльності. Не буду затягувати інтригу. Отож, вітайте! Валентин Куза. Добрий вечір, добрий день, доброго ранку, доброї ночі, доброї обідної перерви, смачного усім, хто снідає ввечері. Привіт! Адже Валентин це не якийсь прибиральник з вулиці. Це в першу чергу філософ, професійний фотограф, поет та людина, що бере активну участь у культурному житті нашого міста. І у власному особистому житті. Бере участь активно. Валентин, якщо чесно, я просто не міг уминути одного, можливо, не зовсім значного, але, як на мене, досить важливого факту. На запитання, як тебе представити чомусь із перших своїх досягнень, чи, якщо так можна сказати, чеснот, ти зазначив філософ. Уже потім професійний фотограф, поет і так далі. Скажи, будь ласка, це випадково чи філософія в твоєму житті відіграє якусь важливу роль. Я пам'ятав, що я колись казав, Це було десь один раз, і це не дуже співернувало, але я так себе почуваю, бо моя основна діяльність – це розмірковування над тим, що відбувається навколо мене у світі і, і так далі. Тому, думаю, що інакше, як філософ, це не можна назвати. Добре, це просто розмірковування, чи ти ці роздуми записуєш, можливо, на папірчиків десь в себе в комп'ютері, і в тебе є вже послідовники твоєї філософії? <свісно> <свісно> <свісно> У мого філософствування були два такі етапи реалізації. Перший етап, коли я в 15 років заморочився питанням, для чого людина живе, і списав декілька зошитів, один товстий, один тонкий і там ще щось, аналізуючи, це надзвичайно складне і важливе для нашого синтезу титання. Ось у результаті я через кілька років перечитав це і урочисто спалив. Ну, але я певного висновку дійшов у таких роздумах. І другий етап реалізації своїх філософічних роздумів – це була група «Вконтакті». Так напевно, називалась філософія. Кузана. «Філософія кузана». Ні, своє ім'я там не вживав. Мова йшла там про те, що наш Всесвіт — це песик. Я вирішив погнати і поіронізувати і з філософії, і з філософствування, і з Всесвіту, і з песиків з усього разом. І що до цього привело? Раз я вже зачепив цю тему. Я собі подумав, що якщо Всесвіт у планетарному масштабі повторюється в атомному масштабі, ну і життя суспільства схоже на життя там живої клітини або живого організму, то я собі подумав, що Чому, якщо у напрямку зменшення масштабу це діє, тобто повторення одного і того самого сценарію, то, напевно, воно повинно діяти і в напрямку збільшення цього сценарію. Думаю собі, якщо все світ така налагоджена жива система, то, напевно, у своєму кінцевому втіленні він має якусь таку форму живої істоти. І погнав собі, що це може бути якийсь пес. Там десь 25 моїх друзів додалося. Досить цікава думка. Ця група ще існує? Чи існує, ти вже знаєш? Ну, я думаю, що Але ми... я не заходив сам вже. Я рік. думаю, що ми для наших слухачів обов'язково домопосилання в описі до подкасту, щоб вони ознайомилися з твоєю філософією більше такому широкому баченні. Добре, я би хотів так плавно перейти від твоєї філософії життя до філософії, можливо, робочої, скажімо так, от фотографія. Всі знають, що ти фотограф, а хто не знає, то вже знає. Скажи, фотографія це філософія твого життя? Якщо зважати на те, що я візуал, до самого коріння, то для мене фотографія це втілення певного мого бачення, напевно, того, що відбувається навколо. Але... Не знаю, наскільки це можна робити, висновок із всіх моїх фотографій, які можна побачити в мережі, бо це таке велике розміїття, і там можна знайти роботи і комерційного характеру, і просто красиві фотографії, просто красиві дівчата, де фотографічного якогось мистецтва нема. Це моя робота. Але ось я зробив проект перший свій проект документальної фотографії який називається «Театр-220», і там я певним чином таке своє бачення в ну, філософії, якщо можна так сказати, візуально втілив. А посилання на фотоальбоми з дівчатами будуть виставлені в супроводжувальному тексті нашого подкасту. Ви можете скачати архів з паролем, отримати який можна відправити, себе з текстом «Хочу» на номер 1 Можливо, не всі слухачі знають, але я в свій час трошки цікавився фотографією і більш-менш орієнтуюсь в ній. І хотів би зазначити, що у Валентина є вироблений такий якийсь своєрідний стиль. Отже, у більшості випадків, якщо я побачу якісь ужгородські фо фотографії, хай буде з того ж самого весілля, то я зможу здогадатися, що це його фотографії. От хочу тоді спитати, чи був в тебе якийсь такий етап пошуків, коли ти шукав свій стиль, чи як ти його набував і щось таке в тому дусі. Та мені самому було б дуже цікаво почути які ознаки мого того стилю. Словно, звісно. Бо я собі думав, що мій стиль ще років 8 буде, як мінімум, вироблятися. Бо, як я вже казав, я в дуже різних жанрах фотографую за необхідністю. І, ну, в принципі, мені подобається те, що я роблю, але настільки багато різних ситуацій, в яких я фотографую, що завжди інакший якийсь підхід, як мені здається, застосовується. Одне, що можна сказати із впевненістю, що я намагаюся робити завжди психологічну фотографію. І... Деяк вдається, і де як це можна реалізувати, то можливо за цим можна помітити якісь особливості, що це моя фотографія. Як складно бути фотографом, і чи складно дотримуватись от своєї течії, своїх якихось переконань, тобто, не виходити за певні рамки і в той же час працювати в широкому аспекті фотографії? І чи часто тобі казали ей, сфоткання тут кімбуром? Ну, буває, була. Досить часто, коли так от звертатися. Ближче до першого запитання, якщо повернутися, то чи важко бути фотографом? Абсолютно не важко. Як не важко бути представником будь-якої професії. Тому що Якщо ти любиш певний вид діяльності і займаєшся ним, то навіть якісь речі, які з боку здаються колосально складними, то насправді з приємністю так переходиш з одного етапу на інший. Складно завжди розвиватися. Я тому ініціював в Ужгороді проведення майстер-класів із фотографії, бо я до цього рівня, на якому я зараз знімаю, а я впевнений, що розвиватися треба все життя, щоб не закостеніти і далі краще і краще працювати. То до цього рівня, на якому я зараз, я йшов близько 9 чи 10 навіть років. Відколи вперше почав в підлітковому ще віці фотографувати. От і зараз я знаю людей, які доходять до приблизно такого ж рівня за рік. Просто відвідавши там певну кількість тих майстер-класів, от люди приїжджають із різних країн, з різних міст України. В тому числі. І мені хочеться, щоб цей процес навчальний, творчий відбувався, щоб розвиток був і щоб було легко і дедалі легше здобувати нові і нові, переходити з етапу на етап розвитку. Ти згадав, що почав займатися фотографією ще в підлітковому віці. Це досить цікаво і одразу виникло таке запитання в мене. Яким був твій перший фотоапарат? Перший фотоапарат був на мій, він був батька. Ти часом не з я позичав у батька фотоапарат. випрошував, і ще малий був, і фотоаппарат теж був малий, непримітний. Це був звичайний кодак, мильниця, як зараз називають такого класу фотоапарати. Але це тепер уже розуміє, що всі зусилля у розвитку фотографічному треба вкладати у розвиток свого бачення художнього. Техніка навіть прикольно було б повторюфувати зараз на якусь таку мельницю, де є тільки одна кнопка, спуск, і якийсь автоматичний спалах, і, і все. Тобто є взагалі те, ця ломографія, при якій це виноситься на рівень концепції фотографування. Тобто я фотографую так, як я бачу, і все. Навіть коли я книжку видав, яка називається «Щось», то дуже кльовий дизайнер її оформлював Ілля Стронговський. І він так теж поцікавився, чим я займаюсь, і виніс концепцію ломографії на обкладинку. Там таке гламо було тут дозволив собі таку цікаву ремарочку, що, напевно, техніка є все ж таки другорядною в цій справі. І якраз хотів поставити тобі таке питання, от, чи ти не відчуваєш якого зараз тиску з боку, таких новачків агресивних, які придбали собі хорошу техніку і зразу претендують на звання серйозного фотографа. Ну, або навпаки від людей, які для прикладу, я знаю людей, які пробували себе у жанрі ломографії, так званої і намагалися впарити художню мистецькість цього жанру дуже звичайним, простим фотографіям, які, можливо, цього не заслуговували в моєму баченні. Ну, по-перше, я коли зрозумів, що розвиватися треба у моїй справі і, напевно, будь-якій все життя. І що, якщо тебе задовільняє теперішній рівень, значить щось не в порядку треба завжди шукати, шукати і шукати, Ось. то я зрозумів, що конкуренція – це класна штука. Якщо з'являються молоді, амбітні люди, які хочуть працювати в сфері фотографії, то, будь ласка, я тільки за, тому що це дуже хороший стимул для того, щоб розвиватися самому. По-перше, по-друге, у глобальному плані, чим більше люди-споживачі фотографічних послуг, Бачать якості у фотографіях, тим більше вони відвикають від того, що можна свої фотографічні потреби задовольнити низькоякісним якимось фіговим продуктом. Це другий пункт, чому я за те, щоб ці хлопці з'являлися. По-третє, якщо не можна бунт заглушити, то його треба очолити. Хлопці хочуть навчатися, будь ласка, ну, тобто, хочуть працювати в сфері фотографії, будь ласка, головне. Що я намагаюся зробити, це хто питає мої поради, то я завжди акцентую увагу на тому, що потрібно навчатися, причому, весь час. Ось, і організовую ці майстер-класи, на яких цих всіх чуваків запрошую постійно, от якраз тепер хоч, можливо, Ще хтось встигне потрапити. 8 жовтня буде в Ужгороді майстер клас Софії Чорних, яка приїжджає із Екатеринбурга. Організував Андрій Кирилюк, а я якби, завжди радий посприяти таким речам. А зараз, гадаю, настав час перейти до не менш філософської музики від не менш філософського подкасту «Ушток». Сильні занадто кволі, не шукали себе на волі, і каміння зовсім не падає, в кожній рисі обличчя мільйонів снів. Є твоє, та не знаю твого мотиву, я не розкрити скарбницю таємниць мені без твоє. Дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую, що слухаєте подкаст Ушток. Я собі дозволю повернутися на декілька запитань раніше. Якщо ти пам'ятаєш, що тебе запитував, чи складно бути фотографом. А от скажи, будь ласка, чи складно бути фотографом в Ужгороді? Ага, ага. ага. <laughs> <Я> файне запитання. О, ну, я вам так скажу. Уж це найкраще місто у, у Закарпатській області, в якому. Я працював фотографом. Але я помітив, що в кожному місті є якась специфіка людей, яких я фотографую. Ось. І в усерді мені люди подобаються, яких я фотографую. Можливо, тому що тут всі свої, всі одного знають. І е, за рахунок цього випадкові люди не дуже часто звертаються. За рахунок то комфортно і файно. Єдине, що якщо хочеш реалізуватися, якісь е, війські в сфері фотографії, в узькій галузі, Там, наприклад, в документальній фотографії, тут реанізуватися не дуже легко, хоча з іншого боку, якщо дійсно цікавишся, то можна зробити будь-що. От приїжджав Олександр Глядєлов, який є чи не єдиним фотографом в Україні, який живе за рахунок того, що займається документальною фотографією. Про що саме йде мова? Людина їздить по світу, фотографує виключно те, що йому цікаве і важливе. Причому може на це витратити купу часу. Один проект може в нього тривати рік більше, може тривати два тижні, може тиждень, то скільки завгодно. Ось я приїжджав і питає фотографів тутешніх, чому ви не розробляєте тематику мігрантів, нелегалів, які тут прямо товчуться на кордоні і тут настільки матеріал серйозний для того, щоб зробити дуже серйозний проект. Без проблем можна з таким матеріалом вигравати якісь лейківські чи інакші конкурси по фотографії. А зазвичай те, що прямо перед носом то ніхто не помічає. Ось людина приїжджала чи з Києва, чи з Москви, приїжджала в село Іза в Хузькому районі, в якому люди лозоплатінням поколіннями цінами займаються. Те, що на поверхні лежить, всі ходять із цими кошиками з Ізи, в тому числі і фотографи і їхні дружини і бабки, але ніхто не допер поїхати і зробити там проект. А людина приїхала здалеку і виграла в Москві якийсь дуже серйозний конкурс із фотографіями з Ізи. Про процес, як це все відбувається. Документальна фотографія – це саме без втручання в те, що відбувається, але і на відміну від репортажної фотографії. Це більш глибокий аналіз того, що відбувається більш тривалий може бути проект дослідження того, про що йде мова. Я так розумію, що цей жанр він вимагає не тільки швидкого пальця на курку фотоапарата, а й вимагає якихось таких аналітичних знань і можливості взяти інтерв'ю у людини і тому подібне. Насправді, щоб зробити дуже круту річ, чи в сфері фотографії, чи в будь-якій іншій сфері, можна виключно за рахунок однієї обставини. Це зробити. Якщо те, що ти робиш, тобі дуже важливо і дуже цікаво. Якщо приходиш е, в ту ж саму їзу і просто думаєш собі, о, тут кошики плетуть, прикольно, прикольно. А ну-ка, я за інстаграм йде. Інстаграм, бо що вони їдять. Може бути один рівень, а може бути інший рівень підходу до питання, що ого цікаво, скільки століть підряд, а можливо, і, і тисячоліть, чого не ловчиться. Люди займаються із покоління в покоління одним і тим самим ділом, яке в Україні досить таким унікальним явищем. Причому ціле село сидить і робить зі кошики, причому не тільки кошики, а все підряд, що тільки можна собі придумати. І до того, що не можна придумати, зелене <смі> <смі> це роблять. Щоб підходити до, до цього, як до такого серйозного культурного явища, яке там на ґрунті тисячоліть визрівало, то ну і зрозуміти наскільки це цікаво, і так прийти пофотографувати на тиждень-два, пожити там між тими людьми. Це виключно таким чином можна зробити дуже серйозну річ. І ця дівчина, яка зробила цей проект, так, так якось і спрацювала. На жаль, не пам'ятаю її імені. Ну, мені здається, що коли займаєшся такою фотографією, то там важливо не тільки підхід, а і, можливо, настрій. Ти вже згадував, що якщо тобі цікаво, то і фотографія вийде цікавою. Я з цим просто не можу не погодитись, тому що якщо ти просто прийдеш, окласно поклацив і кудись попробуєш виставити, ці фотографії не будуть мати характеру, вони не, не будуть живими, скажімо так. А саме коли ти підходиш з почуттям, ти хочеш сам пройнятися тим, що ти бачиш, і передати це іншим. Вкласти в цю фотографію ще й свого трошки бачення, то тоді фотографія буде живою, тоді вона буде від першого ж погляду якось ну, чіпати людей. Доповнюючи твою репліку, я показував свої фотографії з проекту «Театр 220». Одному із фотографів, якого я шаную, поважаю ціную його критичну думку, він виділив серед них там, певну кількість, яка мені подобалась. Там відсотків 15 із 70 чимось фотографій. Ось я був цим дуже втішений. І потім показую йому через певний час, Місяць-два, ще щось, що я в такому ж приблизно стилі зробив був, але не настільки серйозним підходом. Бо цей проект я робив десь більше місяця, можливо, навіть до двох місяців. Показав, він каже: ну, якби непогано, але ось в тому проєкті відчувалося, що ти через себе пропустив ці всі речі, які ти відображаєш. І видно, твою руку, прямо там, твій це, певний характер, один і той самий фотографії. Фотографією ти займаєшся вже давно. Я більш ніж переконаний, що були й цікаві моменти, були не цікаві, було скучно, можливо, деколи було навпаки, так що просто не вистачало плівки, чи можливо навіть тих десятьох флешок, які ти тримав в кишені. Скажи, будь ласка, які в тебе були курьози, отакі от фотографії, можливо, якісь цікаві моменти і незвичні моменти, які ти хотів би поділитися з нашими слухачами, або ті моменти, які тебе найбільше вразили. такі що ти згадуєшся зараз, згадуєш і посміхаєшся так, як ти зараз посміхаєшся. Я думаю, я, що вже я розповім цю історію, бо ні про яких іде мова, я сподіваюся. Це, що не будуть це чути. Точніше, я думаю, що так не буде. Але ми не можемо цього гарантувати, адже у радіошток дуже широка аудиторія. Значить, була ситуація фотографової весілля, і люди забрали замовлення через рік. Випадково, дуже-дуже випадково, через знайомих знайшли мене люди як фотографа, який іноді весілля фотографує. І ось ми з ними поспівпрацювали, перший раз на весіллі бачилися, і наречений мене питав про приблизні строки. Потім, коли я зробив замовлення, готово, все, нього забирайте, ми домовляємось, коли він прийде, прощаємось. Наречений наступного ранку пише мені в контакт. Мотюками намагається збити ціну. Продукту він ще не бачив. Я тільки декілька фотографій, які ми не захоплювали. Все класно, все подобається. І тут він тупо, наїжджає і хоче ціну збити. Бо начебто якісь строки там, на два дні прострочені, щось таке. Собі придумав. Я зрозумів, що щось там не так. Не дуже довго розмова тривала, вона досить непродуктивною була. І тут наступного ранку, після цього інциденту, пише із його аккаунта, мені його дружина, вже наоспечена, яка Пояснює, що «Ой, Валентин, вибачте, будь ласка, мій е, чоловік е, напився і написав всяку дурницю. Ми обов'язково заберемо замовлення, так як ми домовляли, все буде добре. Мені так соромно за нього». Через пів години він заходить і бачить це повідомлення від неї. Розуміє, що і за нього соромно збудуна. І починається друга серія, на яку я вже просто не реагую. В результаті наречена скинулася через рік і своїм. Мамою і забрали ту фотокнигу. Е, мораль цієї басні такова. Я зрозумів, що не дуже добре робити собі рекламу шукати, замовлення через якихось знайомих і так далі, через колег, точніше, які там рекомендують, якщо вони зайняті. Чим ти собі сидиш і робиш собі свою роботу, тим афінованіше в результаті в тебе виходить контингент користувачів твоїх послуг. Ну, приходять люди, наприклад, я просто задоволення отримав, фотографував, весілляв, пара-дизайнер і художник. Там, взагалі не так працювала, як завжди, і там насміялися в процесі, їм було дуже цікаво, як лаво. Цікавить мене таке питання. От, раніше, коли треба було якось творчо обробити фотографію, то для цього доводилось на процесі її проявки досить сильно попрацювати. Зараз же, от всі знають про відомий редактор Photoshop на правах реклами, будь ласка Adobe. І багато хто свої фотографії ну, вважає просто за свій священний довг піти і фотошопити фотографію по максимуму або перетворити її в щось зовсім інше. Хотів тебе спитати, от, особисто ти, як багато користуєшся чи дуже сильно правиш фотографії чи можливо є такі жанри, де взагалі нічого не змінюєш. Ну і взагалі, чи важливу роль відіграє у житті фотографа якраз фоторедактор. Фоторедактор це така штука, яка реально набридає. От і, якщо об'єктивно казати, то ставлення до процесу обробки фотографії і надмірності чи ненадмірності його використання залежить від того, наскільки класні результати роботи з тим же самим фотошопом людина бачила. Бо наприклад, перший майстер-клас, який я організовував, це запросив Фотографа з Москви, Микуро Котто, такий хлопець, приблизно нашого віку, який дуже серйозно фотографує ню, дуже художню. Як виявилося, він використовує фотошоп по максимуму в тому плані, що якщо немає вікна на фотографії, по композиції, відчуваєш, що повинно бути кругле вікно, він бере і ставляє кругле вікно з іншої фотографії. Дивишся і ти ж не знаєш, що там було, чого там не було. І він ну, от, висловив таку думку, що ну ви ж не питаєте художника, якими інструментами він користувався для того, щоб добитися цього результату. Вам цікавий результат. Класний результат. То, будь ласка, будь-які інструменти. Поганий результат, то вже іби і мова не йде про ці речі. Тобто Наскільки серйозний матеріал ти бачив, зроблений, таке і ставлення формується до того. Насправді це один із засобів, так само, як один із засобів, це той же самий фотоапарат. Може він бути дешевий, може він бути дорогий, може він бути старий, може бути новий, це засіб. Коли ти розумієш, що це засіб для втілення своїх певних ідей, то це абсолютно другий план відходить. І тому саме я акцентую завжди увагу на тому, що в першу чергу треба своє художнє бачення розвивати, а якими засобами користуватися для того, щоб втілювати свої задуми, то це вже не те, що другорядну роль грає. Це принципі не грає абсолютно ніякої ролі, ну, щоб цікаво було. А я би хотів додати ще таку ремарку, все ж таки фотографія – це результат роботи такого цілого комплексу речей. Це тої прокладки між фотоапаратом і землею, самого <кхи> фотоапарату, також редактора. І треба сприймати фотографію як якийсь результат роботи всіх цих етапів. І я боюсь, що можливо є люди, які занадто зосереджуються на якомусь одному етапі. Ну, наприклад, на ті же самі обробці фотографії. Я думаю, що якесь таке найбільш адекватну, найбільш таку якісну фотографію, та, яка буде приємна для переглядання людям, які трошки на цьому знаються, це буде, якщо людина все ж таки дотримується гармонії всіх цих елементів. Особисто я бачив людину, яка ну, не хоче робити другий кадр, тому що на фотошопі і так і справлять. Я абсолютно не цікавлюся футболом, але коли Пеле приїжджав дивитися, як тренується київське «Динамо», то він потім в результаті сказав фразу, що ви, слов'яни, робите неправильно акценти, що замість того, щоб розвивати свої переваги, то завжди працюєте над усуненням недоліків. Так, є такі люди, які неправильно, можливо, втілюють свої певні ідеї і зосереджуються не на тому, на чому треба зосереджуватися. Але давайте не будемо зосереджуватися на таких людях. Ми не будемо зосереджуватися на таких людях і перейдемо, мабуть, до найнеочікуванішої і найцікавішої теми про фотографію, яку ми залишили спеціально на кінець. Це поради від Валентина Кузана! Валентина, я не буду тебе просити робити безкоштовну Безправда. лекцію, але от такі для наших слухачів загальні поради про фотографію. Я більш ніж переконаний, що ти пройшов, як то кажуть, і вогонь, і воду, і мідні труби, і багато на чому спалився вже, багато на чому помилявся. Декілька порад, можливо, про техніку, яку варто вибрати, можливо, на що варто зосередитися, і обов'язково скажи, чого не варто робити початківцям, коли вони хочуть почати займатися фотографічною справою. В першу чергу, що треба робити для розвитку свого фотографічного художнього бачення це дивитися багато фотографій класиків. Причому дивитися виключно те, що подобається і в тому руслі. І просто намагатися наслідувати. Це дуже класний рецепт, який потім дає змогу втілювати свої ідеї фотографічні, бо за рахунок того самого наслідування доведеться перебрати багато всяких способів різного світла, перепробувати різних композицій і доведеться влізти в теорію. Що ще? Читайте, будь ласка, інструкцію до фотоапаратів. Там купа, купа, купа, купа корисної інформації насправді, і ніхто цього не робить. А от коли я перший раз прочитав інструкцію до фотопрограму, фігів. Купа wow. інший це... відео знімає. Так, тобто ну, там багато є корисних речей. Якщо більш серйозно повернутися до рекомендацій, то дуже позитивно впливає на розвиток. Людина як фотографа, спілкування із подібними до себе людьми, які мають фотоапарат і чогось намагаються досягти у цьому напрямку. І особливо з тими, кому це вдається. Ось те, що я казав про майстер-класи, теж дуже продуктивна штука, бо людина, про яку я казав, за рік досягла того рівня, на якому я за 9 чи 10 років просто походив на 5 майстер-класів протягом року. Є люди, які реально досягли висоти в цьому напрямку творчості, просто в правильний бік спрямували всі зусилля, які ти робиш для свого розвитку. І все, і людина фотографує зразу кльово. Для того щоб зробити класну фотографію, по-перше, має бути цікава та людина, яка буде зображена на фотографії як особистість. По-друге, треба поцікавитися спочатку, присилувати себе, поцікавитися тією людиною, що вона любить, чого вона не любить, чим вона займається в житті. І насправді, один із класиків, казав, що не цікавих людей нема, є недостатньо інтересу до них. І коли цікаво, те, що робиш, то не може вже вийти погано. І є ще один секрет. Дуже банально, але дуже дієво. Просто не робити жодного кадру, доки не захочеться сфотографувати. Доки не захочеться зробити кадр, просто не рекомендовано брати до рук фотоапарат. Він може просто лежати збоку, можете спілкуватися з людиною, якщо йде мова про портрет. Але в той момент, коли вам вже захотілося зробити кадр, то у вас є всі 100 шансів із 100 зробити його крутим. І якщо ви цей час, поки фотоапарат лежить поруч, ще встигли поцікавитися особистістю, з якою ви маєте справу. І на завершення нашого обговорення. Тут декілька разів згадувались майстер-класи і те, що ти все ж таки якось береш участь у їх організації. То я хотів, щоб ти порадив якісь найближчі, які можуть відвідати люди, яким сподобалась ця тема. Щодо майстер-класів, то є такий сайт, який називається MyVet, і там є рубрика, де всі заходи, які на території СНД... Відбувається в плані цього. Просто дивитеся, наскільки вам подобається чи не подобається роботи автора, який буде проводити той чи інший майстер-клас, а тих майстер-класів просто купа і настільки багато, що просто дуже багато. І інтуїція це найкращий провідник у таких пошуках. Хто вам близький з авторів, до того можна іти, ризикувати, можливо, навіть не знаючи, наскільки він добре викладає інформацію. Саме факт перебування в такій. Атмосфері дуже сприятливо впливає на розвиток. От, наприклад, в Ужгороді є... Хлопець, який стрімко розвинувся у фотографії і наскільки неочікувані результати почав видавати, наскільки класні, що мене особисто це дуже добре простимулювало теж до творчості і теж така хороша ін'єкція була адреналіну, що треба ворушитись серйозно, бо люди рвуться вперед і треба самому теж не відставати. І Найкраще діє те, що ти просто бачиш, що ці люди поруч з тобою ходять, і вони бац-бац-бац і за певний період часу так от розвинулись. Це дуже хороший стимул. А як можна насолоджуватись хорошими фотографіями, так можна насолоджуватись хорошою музикою на подкасті у Штолк. хотів би згадати про одну ситуацію, яка розгортається в нашому місті. Це саме про урочисте святкування Дня міста Ужгород. За перевіреною інформацією, хедлайнером святкування Дня міста в Ужгороді було обрано такий відомий гурт у певних луських колах, як «Поючі труси». Скажу вам чесно, навіть якось цю назву вимовляти в голосі вже стає трошки смішно. І відповідно багатьом людям, можливо, стало не дуже комфортно, що такий старий історичний варош, як Ужгород, заслуговує саме на цю групу, що представляла його у не занадто округлу, але все ж таки ювілейну дату. І було от зроблено певні кроки такою ініціативною частиною нашого міста для того, щоб провести так званий альтернативний концерт до Дня міста, який із якогось такого маленького камерного в масштабі переріс на святкування, яке було переставлене на інше число, а саме на 6 жовтня, яке планується настільки масштабним, що його будуть проводити окремо від офіційного дня святкування, ну, для того, щоб більше публіки запросити, а також, щоб трошки достойніше, на думку організаторів цього свята пров провести святкування такої дати в нашому місті. Крім того, що я хотів просто згадати про цю ситуацію, у мене зразу таке виникає питання. От як ти думаєш, чи от варто так активно займатися пропагандою якогось хорошого смаку, пропагандою якоїсь такої якісної музики? Адже вже за попередню інформацію, наскільки я знаю, то підбір виконавців на цей другий день міста набагато такий цікавіший і різносторонніший, ніж той, про який я читав на офіційних джерелах. Насправді, все, що організовується, є задоволенням смаків певної групи людей. І, так як паюші труси є задоволенням смаків певної категорії людей, яку я б не хотів критикувати за її нерозбірливість у музиці, бо це очевидно, то я б хотів ще зазначити, що це те, що я казав. Люди відчувають потребу у класній музиці, і організовують концерт класної музики в честь Дня міста. І це просто супер. Я був свідком того, як ідея зародилася, як вона за декілька днів обросла вже реальними діями. І включно із тим, що оголошено було збір коштів на організацію концерту. Ну, як це все відбувалося. Залежу у Фейсбуці, бачу повідомлення, як Олександр Мирявчик Цімбор пише, але не в гнівному тоні, що як вони могли? Вони прирекли нас на естетичні страждання. Як ми будемо слухати ці паючі труси? Це так жахливо. І давайте поплачемо всі разом і зронемо скупучилиючи сльозу. Саша Мирявчик бере і пише. Чуваки, оскільки нам не організували такий концерт до Дня міста, який який нас задовільнив нашу високу естетичну потребу. То варто організуємо самі. І дуже правильно зробив, і до цього всі тенденції і йдуть. Що на зміну радянському очікуванню, бо втручатися в процес особливо людям не доводилось, то тепер є в нас свободи дії, хочеш організовувати, підбиває спонсорів на необдумані дії і на витрачання грошей поза касою не на ті справи, на які вони планували це зробити, але із хорошою метою. Особисто від себе мушу просто додати, що коли мені на очі потрапила назва статті на інтернет-ресурсі, що в Ужгороді виступить на день міста поющі труси, я спочатку подумав, що це жарт, тому що інтернет є таким хорошим комедіантом, але насправді це виявилося правдою, і я зловився би на думці, що я би не хотів, щоб в моєму місті грав цей гурт. Я особисто нічого проти них не маю, але я не вважаю, що цей гурт гідний цього міста. На теренах Закарпаття та й в Ужгороді безпосередньо є, не скажу, щоб Ліченна кількість, але достатньо гуртів, які би могли б представити себе і представити Ужгород набагато краще. Той же Рокаш ті ж хлопці з гурту 308 та й, зрештою, визаут ліміт колишні без обмежень, які неодноразово тішили мене особисто пісною «Магдалина». І мені здається, що хлопці з вишезагаданих мною вже гуртів виступили би, гадаю, за набагато менші гроші і з більш відкритою душею до слухачів. Мені просто цікаво, яка думка крутилася в голові у людей, організаторів офіційного святкування Дня міста, і як їм прийшло в голову до мови Саме з цим гуртом. Можливо, нехай десь окремо це би мало право на існування, але я не можу собі уявити. Візьмемо так критично, ветеранів, які боролися за Ужгород, і вони прийдуть послухати ввечері паючі труси. Я гадаю, що хлопці мене підтримують, що в даному випадку Ушток виступає за правильне проведення свята. Ми зараз не критикуємо чиїсь смаки, музикальні чи щось таке, просто не хочеться читати, що паючі труси виступили в Ужгороді. В кінці кінців організатори закликають не тільки ділитися коштами, а розповсюджувати цю новину, викликати навколо неї якісь дискусії, інтерес. Адже це змога знайти спонсорів, які зможуть підтримати організаторів набагато значніше, ніж прості люди, які там будуть давати по 10 гривень. Хоча кожні 10 гривень важливі. Думаю, що врешті-решт наше місто тільки виграє від того, що люди організувалися так і змогли це зробити, і проштовхнути, і працюють над цим. Адже вийде так що одна які цікавіші будуть поющі трусину чого гріхати і дівчата по приколу піде послухає їх а ті люди, які хочуть якось більше насолоджуватися атмосферою міста і слухати щось більш автентичне, щось таке більш ну, цікаве і різноманітне, ті зможуть спокійно собі прийти 6 жовтня і насолодитися альтернативним концертом. Що в результаті дозволить виграти нам всім. І незважаючи на те, що я намагаюся витягнути все на такі нотки позитива, та все ж таки вважаю, що на гроші платників податків організовувати поющі труси трошки фе. Бабусині поради ту ту Давно я вже не починав бабусині поради першим, і моя порада буде проста: не ходіть на концерт поючих трусов підійді на справжній хороший концерт святкування дня Ужгорода». А якщо бути чесним, то цього разу хотів би порекомендувати серіал, який закінчився цього тижня, це буквально 23 вересня 2013 року. Це був офіційний останній кінцевий сезон. Хто слідкував, хто дивився, то, мабуть, здогадався, що це серіал під назвою «Декстер». Мушу признатися, що я провів з ним дуже хороший час – Деякі серії мені подобались, деякі не подобалися. Особисто для себе я би виділив перший сезон, який зняти по книжці, і п'ятий сезон, який мене просто вразив насиченістю і витонченістю деяких моментів. Хто ще не знає, цей серіал досить такий незвичний і змушує глядачів болівати за, ну, скажімо, не зовсім позитивного героя. Тобто, одна його сторона – це судмедексперт в поліцейському відділку, а інша його темна сторона – це серійний вбивця. Єдине, що рятує його від повністю злісної такої ненависті зі сторони глядачів, це те, що він працює за своєрідним кодексом. Тобто він очищує, скажімо так, Майамі від поганих хлопців, від інших вбивців, від інших маніяків і так далі. Насправді серіал дуже цікавий, і хто от не любить чекати наступної серії кожного тижня, то тепер може подивитися весь серіал від першого сезону до восьмого без перестанку. Однозначно рекомендую, і обіцяю, що вам з ним буде не сумно. А я би хотів порекомендувати вам хорошу музику. Буквально нещодавно гурт, який я дуже давно полюбляю, а це гурт під назвою «Морчіво», випустив новий альбом. Я його послухав, так, дуже обережно. У мене до цього є якийсь такий страх, розумієте? Коли ви маєте багато альбомів улюбленого виконавця, і вони вас всі не підводять, всі такі кльові, і вони випускають новий. І коли ви перший раз переслуховуєте, то враження захоплює от чорт лише, щоб вони не налажали, щоб воно було і надалі кльово. Але можете бути спокійними, адже новий альбом вийшов також дуже кльовим. Для тих людей, які чують про цей гурт вперше, я вам можу тільки позаздрити, адже в них дуже якісна, дуже така спокійна музика. Я навіть не можу сказати, в якому конкретно жанрі вони виступають, адже їхнє звучання трошки видозмінювалось. Але консенсус в тому, що це щось ближче до тріп-хопу, до лаунжа, до тої музики, Яку приємно послухати, коли ти не дивишся роки, або коли ти не качаєш залізо, а саме коли ти лежиш собі, відпочиваєш і насолоджуєшся приємним чаєм або пляшкою хорошого вина. Любить. Класну музику можу порекомендувати гурт, який називається The Cat Empire. Це австралійці, які зараз якраз в турі, і включно до кінця листопада об'їдуть із концертами три континенти, що вражає. Я навіть дивився, чи вони не будуть виступати десь близько до України, але, на жаль, Східну Європу вони оминають. Думаю, що ми в ужороті так розвинемося з організацією концертів, що ми зможемо собі дозволити потім будь-який гурт, запросити. Так і буде. Та бляха муха. А чого б і ні? Ось. ласаю Потім ще хочу порекомендувати з музики гурт «Помпея». Московський гурт, як виявилося, це навіть підозрювати на міг, бо хлопці співають англійською і стиль музики абсолютно американський, можливо. Виявилося, що це хлопці із Москви, які дуже стрімко розвинулися в музичному плані і тепер теж гастролюють активно і грають. Третій гурт, який би хотів порекомендувати — це гурт із Лондона. Хлопці, які грають джаз і називаються «Портіко Квартет». У гурті задіяний такий інструмент як ханг, точніше два хангі, на яких один із музикантів грає паличками, що для цього інструменту, який винайдений тільки у 2000 році, не є характерним. Це надає дуже індивідуального звучання гурту. Із хороших книжок, що не так давно читав, хотів би порадити «П'ять мов любові» про стосунки. Дуже така прагматична і корисна книжка для тих, хто має стосунки чи сімейні, чи незімейні. І чим раніше людина прочитає цю книжку, тим буде більш підготовлена до таких речей, які були б інакше несподіванкою у розвитку певних стосунків між людьми. Книжка відкрила мені очі на деякі такі штуки, що я не підозрював, що так насправді відбувається в житті. Ось ще хочу порадити такого чувака, якого звати було Еріх Фром. Таке ім'я із підручників, але виявилося, що чувак настільки пише близькі речі до саме проблематики ринкового суспільства, і він жив у Сполучених Штатах Америки цю тему прохавав уже давно, коли у нас ще ринкового суспільства не було, і можна брати до уваги, як відбуваються сценарії стосунків між людьми, стосунків людини до світу із ідеологією ринкового суспільства і як це впливає навіть на кохання і такі любовні стосунки між людьми. Для мене це було також таким культурним шоком. Я теж не міг не погодитися в тому, що автор про це написав. Щодо хороших фільмів, хотів би порадити Джима Джарму, що я багато чув про цього режисера раніше від толкових людей, але якось руки не доходили знайти все такі і передивитися все, що можна знайти. Але після того, як подивився «Каву і сигарети» фільм, то не міг просто цього не зробити, знайшов все, що було, і все передивився, і настільки глибокий режисер, і в його фільмах настільки прослідковується ті висновки, яких я дійшов щодо своєї професійної навіть діяльності, що наскільки тобі важливо те, чим ти займаєшся, настільки круто й виходить, навіть незалежно від того, про що там йде мова. Ну що ж, любі слухачі, дуже вам дякую, що залишалися з нами протягом цього часу. Нам приємно, що ви нас слухаєте, нам приємно для вас працювати. Сьогодні у нас в гостях на подкасті «Ушток» була широкогранна людина, філософ, поет і фотограф Валентин Кузан. Ну і, звичайно, незмінні ведучі Вальтер Волсбергер та Олег Рипацький. До нових зустрічей і залишайтеся з нами. ми красно.